Král pozoroval vůz, dokud nezmizel z dohledu a pak křikl dolů na jednoho ze svých úředníků. Tomu pak nařídil, aby přinesl jeden výtisk komety z nádoby číslo šest. Zatímco doutník v pravidelných intervalech putoval z koutku do koutku, Jendřich tiše seděl a poslouchal, dokud mu úředník nepřečetl celé noviny. Po chvíli se mu pod tváři rozdl široký úsměv, a požádal úředníka, aby mu některé kousky přečetl znovu. Aha, přikývl spokojeně, když muž skončil. Myslel jsem si, že v tom bude něco takového. Ten kluk je rozený blátaškráb. Škoda jen, že se narodil daleko od počestného bahna. Mám vystavit kreditní potvrzenku pro cech rytců, pane král? Jo, Myslíte, že své peníze dostanete zpět, pane králi? Král obvykle o takových věcech se svými úředníky nemluvil. Byli tady od toho, aby sčítali a odčítali, a ne, aby vedli nějaké diskuze. Na druhé straně Jindřich vydělal bohatství tím, že si dokázal všimnout záblesku v moři špíny. A někdy musíte poznat, že před sebou máte expertízu, která neuškodí. – Co je to za barvu, oh, Denil? zeptal se. – Ach, to je jedna z těch obtížných barev, pane králi. Je to taková světle modrá s nádechem do zelená. – Mohl byste sehnat takovou barvu v pixle. Zjistím to, ale asi to nebude levné. Doutník se přehoupl z jednoho koutku do druhého. Bylo známo, že na svých dcerách nikdy nešetřil už jen proto, že podle něj dokázali snášet otce, který se musel vykoupat dvakrát, aby byl jen špinavý. Budeme muset toho našeho malého pisálka trochu pohlídat, aby se mu nic nestalo, řekl Jindřich. Dejte instrukce mládencům, jo. Nerad bych zklamal naší Efy. Sacharó zase všimla, že trpaslíci se už zase hemží kolem lisu. Stroj málo kdy zůstal déle než několik hodin ve stejné podobě. Trpaslíci lis vyvíjeli za výroby. Sachróze se zdálo, že jediné nářadí, které trpaslík potřebuje k práci, je sekera a nějaký prostředek k rozdělání ohně. Tomu totiž poskytovalo výheň s kovadlinou, kde si mohl vyrobit jednoduché nářadí, Si jehož pomocí si dokázal vyrobit nářadí složitější a se složitějším nářadím dokázal trpaslík vyrobit prakticky cokoliv. Pár z nich se probíralo různým průmyslovým haraburdím, které bylo narovnáno kolem stěn. Trpaslíci už rozstavili jeden kovový mandl a houpací koně byly používáni k tavení písmoviny. Jeden nebo dva trpaslíci opustili dílnu na cestě za tajemnými posláními a vrátili se s malými balíčky a tajnůstkářskými výrazy. I trpaslík dokáže využít spoustu věcí, které lidé zahodí, někdy dokonce i dřív, než je zahodí. Právě se chystala věnovat pozornost zprávě o každoročním setkání veselých kamarádů ze spacího vršku když je hlasitý náraz a několik šťavnatých nadávek v Ibrvalčtině, která je pro nadávky jazykem skvělým, přilákali ke vchodu do sklepa. Jste v pořádku, pane Šreklichu? Nemám vám donést lopatku a smetáček? Pódro z vásky, caltcájt! Och, promiň ty slično, Sacha nacisti na k pokroků jsem narasil nemalou tíru v silnici. Sacharóza slezla dolů po žebříku. Oto stál u svého provizorního pracovního pultu. Po stěnách visely skřínky se skřety. V několika klíckách podřimovaly salamandry. Ve velké sklenici se líně protahovaly pozemní úhoři. Jenže vedlejší stejná sklenice byla rozbitá. Já pil nejmychlu a přifrchl si jí, Vysvětloval o to se zahanbeným výrazem. A teď, ten sátracený posemní uchorš, on sálezl tady za stůl? Koušou? zeptala se Sacharóza. Ne, jsou to velmi líné tvorší. A na čem to vlastně pracujete o to? Konverzovala Sacharóza, zatímco si prohlížela jakýsi rozměrný předmět na pracovním pultě. Pokusil se postavit před ní a zakrytý výhled. Fity, to je velmi zkušební. Ještě je to ten způsob, jak udělat barevné obrázky? Jú, jenže je to zatím jen takový chrůpý zkouška. Sacharóza zahledla koutkem oka pohyb. Uprchlý pozemní úhoř, který se pravděpodobně začal za stolem nudit, se rozhodl podniknout velmi pomalý pokus odhalit nové obzory, kde by se mohl plazit pešně a horizontálně. Prosím, a ty, to nic, já se hned tak něčeho neštítím. Sacharózina ruka se sevřela kolem hadovitého těla. Probrala se tím, že jí otův černý kapesník prvce ovýval tvář. Ach, můj bože, co se to... Začala a pokusila se posadit. Oto v tvář vyzařovala takovou hrůzu, že na okamžik zapomněla na vlastní strašlivou bolest hlavy. Co se vám to stalo? zeptala se. Vypadáte příšerně. Oto před ní uskočil, pokusil se narovnat a napůl se zhroutil na pracovní stůl, zatímco si rukama svíral hruď. Sýr! zasténal. Prosím, sýšeň mi ku síra nebo velké jablko. Něco, do čeho bych se mohl zakousnout, prosím. Nic takového tady dole není. Pěšte ote mě dál a netýchejte takhle, Stenal o to. Jak? Ta chruťa, co se takhle sfeta a patá a sveta. já jsem upír, Prosím, pochápejte, on klefající mlatá táma, to tichání, to svedání chruti, filoláfa to něco strašného smechonitra. nitra. Strhnutím se narovnal a sevřel rukou kus černé stuhy, kterou měl připevněnou na klopě. Ale já putu silný, nemohu všechny sratit. Postavil se do škrobeného pozoru, i když se od hlavy k patě třásl tak, že se sachroze zdál mírně rozmazaný a rozechvělým hlasem začal zpívat. Oh, naplníš své poslání, poslání to poslání, máš čas a koláč k snídani, k snídani, máš k snídani. Žebřík náhle ožil trpaslíky, kteří se jeden přes druhého spouštěli dolů. Jste v pořádku, slečno? Tal se bodony, který se k otovi rozepěhl s pozdviženou sekerou. Zkoušel na vás něco? Ne, ne, on je. Ten nápoj, co v šílách pění, ten nápoj už pro mě není. Po tváři se otovi řinul po. Stál a zpíval s jednou rukou přitisknutou na srdce. To je ono, oto, volala na něj Sacharóza. Bojuj proti tomu, bojuj, obrátila se k trpaslíkům. Nemá někdo z vás kousek syrového masa? Život nový, zdrženlivý, čistá voda, klidu oda. Na otově bledé hlavě pulzovaly žíly. Mám nahoře skoro čerství krysí plátky, Zahuhlal neochotně jeden z trpaslíků. Stály mě celý dvě pence, tak pro ně skoč, Zamračil se na něj bodony, tohle přestává sranda. Smíme pít brandy i džin, i výběr rudých vín, whisky si dá rum nalévat, jediný nápoj však nesmíme pít, pomyslet na něj ani o něm snít. No, teď já nic neříkám, já jen, že dva peňáky jsou dva peňáky. Podívejte, začíná se kroutit, zvolala Sacharoza. A taky už skoro nemůže zbývat. Dodával se zájmem Goudy. No tak jo, teda, už jdu, už jdu. Sacharóza popleskala o tu postudené ruce. Dokážeš to překonat? My všichni jsme tady proto, abychom ti pomohli. Že je to pravda? Že? Pod jejím vyhružným pohledem odpověděl zbor trpasličí hlasů nepříliš nadšeným. Jo... I když Bodonyho výraz dával jasně najevo, že on si není jistý, proč je tady o to. Goude se vrátil s malým balíčkem. Sacharoza mu ho vytrhla z ruky a podávala ho otovi, který se prudce odtáhl. Ne, je to jen krysý maso vysvětlovala mu Sacharóza. Naprosto neškodné, křisu můžeš, ne? Oto na okamžik stuhl a pak jí balíček doslova vyrval z ruky zakousl se do něj. V náhlém tichu napadlo sacharózu, jestli se jí to zdá, nebo zda skutečně slyší zvuk, podobný tomu, jaký vydává slámka na dně skleničky s koktejlem. Po několika vteřinách otevřel oto oči a vrhl koutkem oka pohled na trpaslíky. Pak upustil balíček. Uch, Jaká ostuta, kam schofám svůj obličej? Ach, co si jen o mě musíte myslet? Sacharóza zatleskala v hraném nadšení. Ne, ne, udělalo to na nás všechny velký dojem. No řekněte, všichni. Za otovými zády dělala na trpaslíky vybízivá gesta rukama. Zazněl další nepříliš nadšený zbor pochválných hlasů. Chtěl jsem říct, že už jsem kolik měsíců fitršel bez nepotřeboval. Je to taková nechutná věc, selchat zrovna téťa, ale vždyť kousek syrového masa nic neznamená, utěšovala ho Zacharóza. Vždyť to je povoleno, ne? Ano ale v jedné vteřině jsem skoro... Ano, ale neudělal si to, znovu zdůraznila Sacharóza. A to jediné je důležité, chtěl si, ale neudělal si to. Pak se obrátila k trpaslíkům. Můžete se vrátit ke své práci, o to už je v naprostém pořádku. Jste se jistá, že... Začal Bodony, ale pak přikývl. V tom okamžiku by se byl raději hádal s upírem než se Sacharózou. Jak myslíte, slečno? Když trpaslíci vylezli nahoru, sedl si o to na stoličku a otřel si spocené čelo. Sacharóza ho popleskala po ruce. Chceš se napít? Och, vody o to? Dokončila. Ne, ne, myslím, že už je všechno naprosto v pořádku. No to byla chrusa, můj bože, je mi to tak líto. Myslíte si, že už to všechno tokonale zflátáte a pak se vám to najednou všechno frátí. To je ale den. O to? Prosím, slečno, co se to vlastně stalo, když jsem chytila toho pozemního úhoře? Upír zamrkal. Myslím, že teď není vhodný čas na oto, viděla jsem věci, byly tam plameny a lidé a hluk, jen na okamžik, bylo to jako kdyby mi celý den proběhl před očima ve zlomku vteřiny, co se to stalo? No, začal oto neochotně, fifity, že salamanci pochlcují světlo, jistě, že to vím. Dobrá. A úchorší pochlcují temné světlo, ne tmu, aby bylo jasno, ale to světlo, co se ukrývá v temnotě. Temné světlo, chápete, temné světlo, temné světlo, sátím ještě nebylo pořádně prostutofaný, je těžší než normální světlo, chápete, takže většina se chotrší nad na v morši nepohlupoko v jeskyních pod chorama v Iprfaltu, Jenže cho trochu zpívá v obyčejné temnotě. Je to opravdu velmi fascinující. Prostě je to určitý druh kouzelného světla. Dobrá, mohli bychom trochu pokročit k jádru věci? Slyšel jsem ršíkat, že černé světlo je to originál světlo, co z něj pocházejí všechny ostatní druhy světla. Oto, pozvedl bledou ruku, já musím vám říct tyhle věci. Slyšela vy jste tu teorie, že není taková věc jako brší tomnost? Protože jestli je tělitelná, tak to nemůže být přítomnost. A když není, tak nemůže mít začátek v minulost a konec v budoucnost. Filosof Heidegger nás učí, že vesmír je jen stutená polevka času. všechen čas smíchaný to chromaty a to, čemu bychom mohli říkat pěch času, je jen kvantofá fluktuace v materii časoprotoru. V Ibervaldu musíte mít opravdu velmi dlouhé zimní večery, že? Fitíte. A to se pofašuje za tu toho, co jsem vám říkal. Pokračoval o to, aniž si všímal její poznámky. Je to světlo bez času. To, co ono osvětlí, nemusí pít Vštycky teď, odmlčel se, jako kdyby na něco čekal. To chceš říct, že to třeba dělá záběry z minulosti? Zarazila se zachoróza. Ne po putoucnosti, ne po nějakých jiných času. Samozřejmě v realitě tam není rozdíl. A to všechno ty klidně namíříš lidem na hlavu? O to se zatvářel ustaraně. No, já nacházím nějaký těvný věci. Trpaslíci říkají, že temný světlo má zvláštní efekt, jenže oni jsou taky moc pověrčivá lidé, takže se to tak netaprat, prát. Ale je třeba říct, že... Chviličku se přehraboval v nepořádku na svém pracovním stole a vytáhl z něj ikonografii. Ach, bože, ono je to tak složité. Hele, filosof Klinger říká, že mosek má svou temnou stranu a světlou stranu, chápete, a tmafé světlo je vnímáno temným srakem fětomí. Znovu se odmlčel. A dál... Pobídla ho sacharóza opatrně. Já jsem čekal na zahržmění chromu, odpověděl upír. Ale tohle pochušel není i Tak teď už ti vůbec nerozumím. No, fité, ty bych to má, v řekl něco tak chrosivého, jako temné sraky fietomí, tak by to a kdybych ukázal na pochmurný zámek na vysokém útesu a řekl, chle je ten zámek, tak by velmi těsivě zafíl flk. Ja, yeah, ve starý Fátlland je scenérie psychotropiš a fí, co se od ní očekává. Tati? Tati řeknete něco takového? A jediné, co se stane, je... Že se na vás lidi tifně tívají. Dobrá, v pořádku. Je to tedy magické světlo, které dokáže vykreslit tajemné obrázky, řekla Sacharóza. No, to je velmi nový, nový způsob, jak to popsat. Přikývil o to taktně. Ukázali ikonografii. Podívejte na tuhle. Já tělval obrázek policejní trpaslice, co pracuje v Jofie Kancelerei, a dostal to jsem tohle. Obrázek byl s rozmazaných světel a stínů a byl na něm nezřetelný obrys trpaslíka, který leží na zemi a něco zkoumá. Jenže tam byla také poměrně čistě zachycená podoba lorda vetinareho. Byly tam dvě podoby lorda Vetinaryho, jak stojí a dívají se jedna na druhou. No dobrá, je to jeho kancelář a on se tam pohybuje skoro neustále, řekla Sacharoza. Takže to magické světlo ho zachytilo dvakrát? Možná. My víme, že co je tam fyzicky zachyceno, nemuselo tam pít v tom čase skutečně. A potífejte na ten chlé. Podal další obrázek. No, tohle je moc pěkný Mikulášův obrázek o to. A je to tady ve sklepě. Ten muž, co stojí hned za ním, to je lord ze slova, že? Vážně? Já toho muže nesnám. Já jen vím, že když jsem ten obrázek tělal, tak on ve sklepě nebyl. Jenže ono stačí s panem Mikulášem chvilku mlufit, a zjistíte, že se mu jistým způsobem jeho otec neustále tífá přes ramido. o To je strašidelné. Sacharóza se rozhlédla po sklepení. Kamenné stěny byly staré a zašlé, ale v žádném případě nebyly začernalé. Já tady viděla lidi, bojující muže a stříbrný déšť, jak může pršet pod zemí. To já nevím a proto já stutuji temné světlo. Zvuky zhora hora naznačily, že se Mikuláš a Dobrohor vrátili. Víš, já bych o tomhle zatím s nikým jiným nemluvila, řekla se když vykročila k žebříku. Zatím máme starostí až nad hlavu. Je to strašidelné. Nad barem nebylo žádné jméno protože ti, kteří věděli, že jde o bar, žádné jméno nepotřebovali. Ti, kdež to nevěděli, neměli uvnitř, co dělat. Ank nemrtví nemrtví, vzato obecně byli zákona dbalá komunita, třeba už jen proto, že věděli, že jim zákon věnuje jistou dávku výjimečné pozornosti, ale kdybyste vešli za temné noci do hospody na Márách a neměli tam co na práci, kdo ví? Každý z nich si tady našel něco. Pro upíry to bylo místo, kde se mohli v klidu zavěsit. Tedy alespoň ti, kteří nebyli schromážděni kolem a v misii odříkání a nespívali nervózními hlasy o tom, jak hrozně milují kakao. Vlkodlaci si tady nechávali narůstat nebo slézat chlupy, bubáci považovali podnik na márách za jedno z mála bezpečných míst, kde mohli vylézt ze skříně, a pro představovalo slušné maso, těstoviny a pomfrity. Když zaskřípali dveře, obrátili se všechny oči. A to číslo zdaleka nepředstavovalo dvojnásobek počtu hlav o ním směrem. Nově příchozí byli studováni pohledy ze všech temných koutů. Byli oblečeni v černém, ale to nic neznamenalo. Černou dneska nosí kde kdo. Došli k baru a pan Zicherhajc zabušil na potřísněnou leštěnou desku. Barman přikývl. Už dávno zjistil, že je důležité zkasírovat obyčejné lidi hned při nákupu toho, či onoho zboží. Založitým účtenku byla špatná politika. Hovořilo to o přehnané důvěře v budoucnost. Co pro vás mohu, začal, ale dál se nedostal. Pan tulipán ho chytil rukou za zátylek a udeřil mu tvrdě hlavou obar. Mám dnes ašklivý den, řekl pan Zichrhajc a oslovil tak všeobecně přítomné. A tohle pan tulipán trpí nevyřešenými konflikty osobnosti. Nějaké otázky? V šeru se zvedla nezřetelná paže. Který ho kuchaže? řekl hlas. Pan Zichrhajc už otvíral ústa k odpovědi, ale pak se obrátil ke svému společníkovi, který zkoumal výběr poměrně zvláštních nápojů v polici za pultem. Většina nápojů, které v barech dostanete, je ulepená, ale tyhle, jak se zdálo, byly ještě ulepenější. A tam napsaný, zapte kuchaře, vysvětloval hlas. Pan Tulipán zarazil do baru dvě dlouhé grilovací jehlice, které se tam chvěli s tichým zukotem. Jakýho kuchaře tady máte? zavrčel. To je dobré zastěhla, ozval se ze šera jiný hlas. Taky mi je všichni ví, ani kámoši záviděj, chrčel dál pan Tulipán. V nastalém tichu pan do doslova slyšel, jak neviditelní pijáci odhadují pravděpodobný počet páně Tulipánových přátel. Byl to výpočet, při němž by si ani ten nejprostší počtář nepotřeboval zouvat boty. Hm, Na no přisvědčil někdo. Aby byla jasná. nechceme tady vyvalávat spory ani nepříjemnosti. Ozval se pan Zechrhajc. Vůbec ne. Potřebovali bychom si promluvit s vlkodlakem. Zešera se ozval další hlas. Tufát, měli bychom pro něj práci, vysvětlil pan Zichrhajs. Ve se ozval tlumený smích a kupředu se vyšourala postava. Byla velká asi jako pan Zichrhajs, měla špičaté uši a účes, který ji pod rozedranými hadry evidentně pokračoval až na lítka. Zděravé košile ji vyčuhovali chomáče chlupů a chlupy také hustě pokrývali hřbety rukou. Jsem z části vlkodlák, řekl tvor. Z který části? To pil jenom takofej vtip. Umíte mluvit se psy. Tvor, který sám o sobě prohlásil, že je částečný vlkodlak, se rozhlédl po neviditelném publiku a pan Zichrhajc poprvé pocítil záchvěv neklidu. Pohled na oko pana Tulipána, které se pomalu protáčelo kolem, ani na pulzující krví nalité žíly na čele, tady neměl obvyklý efekt. Zetmi se ozývalo tiché šelestění. Zichrhajc si byl jistý, že zaslechl potlačovaný smích. Já, přikývl kodlak. Čertu se vším, pomyslel si pan Zichrhajc. Plynulým a přirozeně rychlým pohybem vytáhl z pláště pistolový samostříl a podržel ho jen několik centimetrů od vlokodlakova obličeje. Hrd té střely ze stříbré, upozornil. Užasl nad rychlostí, s jakou se odehrálo následující. Najednou cítil na krku tvrdou dlaň a na kůži se mu tisklo pět ostrých drápů. Tychle ne, řekl dokodlak. Ale co k ty jsme zkusili, kdo smáčkne rychleji? Hm? No jo, zkusme. Zasmál se pan Tulipán, který také něco držel. To je jenom faci vidlice. Už klíbl se dokodlak a dál si pana Tulipána nevšímal. O, chceš vědět, jak rychle s tím dokážu hodit? Zamračil se na něj pan Tulipán. Pan Zicherhajc se pokusil polknout, ale dostal se jen na půl cesty. Mrtví lidé to věděl, se tak snadno zastrašit nedají. Ke dveřím to bylo při nejmenším deset kroků a ta vzdálenost jako by se s každým úderem srdce zvětšovala. Počkejte, tohle je snad zbytečné, co říkáte? Proč se všichni neufolníme? A poslište, rozhodně by se mi s vámi líp jednalo, kdybyste se převtěl do své normální podoby. Šátný problém, příteli. Velkodlak zamrkal a otřásl se, ale jeho drápy ani na okamžik neopustili krk pana Zechrhajce. Chlupatý obličej se tak pokroutil, rysy natolik slévaly, že dokonce i pan Zichrhajíc, kterého za jiných okolností podobné věci velmi bavily, opatrně odvrátil hlavu. Tomu umožnilo sledovat stín na stěně. Ten se proti všemu očekávání zvětšoval a jeho uši právě tak. Nějaký odrazky zavrčel dokodlak. Teď už mu zuby vážně překáželi v řeči. Jeho dech páchl hůř než oblek pana Tulipána. <kohem> Ozval se přiškrceným hlasem pan Zicherhajc, který stál na špičkách. Myslím, že jsme <kohem> nepřišli na to správné místo. Tak nás jsme dva. U baru ukousl pan Tulipán velmi slyšitelně vršek lahve od piva. Místnost se znovu naplnila rušným tichem kalkulujících myslí a osobních výpočtů možných zisků a strát. Pan Tulipán si další láhev rozbil o čelo. Nezdálo se, že by v tomhle okamžiku věnoval přítomným nějakou zvláštní pozornost. Prostě se stalo, že měl náhodou v ruce láhev, kterou už víc nepotřeboval. Odložitý nabarby vyžadovalo zbytečnou a komplikovanou koordinaci ruka ako, oko. Přítomní skorigovali své výpočty. Je to vůbec člověk, zamračil se od no kodlak. No, abychom si to tak vysvětlili, lidský a člověk, to jsou jen slova, odpověděl pan Zichrhajc. Cítil, jak se jeho chodidla pomalu opírají o zem, protože byl na spouštěn na podlahu. Myslím, že zas půjdeme, sondoval opatrně situaci. Právně, souhlasil Vokodlak. Pan Tulipán zatím rozbil opulc sklenici s nakládanou zeleninou, přesněji řečeno s něčím, co bylo podlouhlé, buclaté a zelené, a pokoušel se nadspat se jednu z těch věciček do nosu. Kdyby jsme chtěli zůstat, tak bychom klidně zůstali, oznámil opatrně pan Zichrhajc přítomným. Jasně, ale bych se odejít a váč kamrát taky, přikývil krátce Pan Zichrhajc pomalu vycouval ke dveřím. Pane Tulipáne, máme teď práci jinde. Fuj, a vyndal byste si laskavě tu zatracenou okurku z nosu. Čeká se od nás, že se budeme chovat jako profesionálové. To nejdivá, ozval se hlas ze stínů. Pan Zicherhajc byl až atypicky šťastný, když se za nimi zavřely venkovní dveře. Ke svému překvapení ale uslyšel, jak se zevnitř zasunuje závora. No, tak tohle jsme mohli zvládnout líp, prohlásil a oprášil si z oblečení chlupy a prach. A co teď? Podíval se na něj pan tulipán. Je čas na plán B. A proč ani netlučem někoho tak dlouho, dokud nám neřekne, kde ten Anej pes je? Chmuřil se pan Tulipán. To je lákavé, přitýbl pan Zichrájc. Ale to necháme až na plán C. Vyplnou se na ně. Oba se otočili. Zahnutý v okraje zmel asi zemím říkal. Pokračoval starý smrdia rum, který se šoural přes ulici se štůzkem komety v jedné a koncem provázku na němž si vodil svého nepopsatelného voříška v druhé ruce. Pak si všiml nové firmy. Harglegarliup, obrátil se k pánům. blip. dáme pánům noviny. Panu Zichrhajcovi se zdálo, že poslední věta, přestože byla vyslovena podobným lasem, měla poněkud neodbitnou kvalitu. A kromě toho ostatního dávala smysl. Máte nějaký drobný, obrátil se na pana Tulipána a popleskal se po kapse. Vy si snad chcete jedny ani koupit? Užasl jeho partner. Musíme vždycky brát v potaz místo a čas, pane tulipáne. Místo a čas, tady je to, pane. Od tisíc letá ruka a krevety vyshrat se radě, odpověděl Ruma, dodal. No, he, díky, gentlemeni. Pan Zichrhejc otevřel kometu. Tahle věc má. Zarazil se a zvedl noviny blíž k očím. Viděli jste tohoto psa, četl. Psd! podíval se na ruma. Predáte těch věcí hodně. Škvedlejte stránku, jsem jim říkal. Já, stavky. A bylo to tady znovu, ten nejistý pocit, že jsou to dva hlasy. Stavky, opakoval pan Zechrhajc. Sklopil oči k psu, provázejícímu prodavače novin. Vypadal tak trochu jako ten v novinách, ale většina teriérů se podobá jeden druhému. Každopádně tenhle byl na provázku. Stavky. Opakoval znovu a znovu si přečetl krátký článek. Potřásl hlavou. Myslím, že máme plán B v pes je od země upřeně pozoroval, dokud nevykročili ulicí. Hm, ta byla příliš blízká, než aby se mi to líbilo, řekl, když zahnuli za roh. Starý smrďarům odložil štůsek novin dolů, že vedle chodníku a vytáhl z kapsy svého bezedného kabátu studenou uzenku. Roztrhli ji na tři stejné díly. Ank Morporská kometa Pravda vyděsí. Viděli jste tohoto psa? Odměna za informaci o tomto psu 25 tolarů. Mikulášovi se tohle moc nelíbilo, ale nakonec hlídka dodala docela dobrou kresbu psa a Mikuláš cítil, že udělat v tomto směru malé přátelské gesto není špatný nápad. Kdyby se náhodou ocitl v nějakých potížích a k tomu ještě hlavou dolů, jistě by mu přišel hod někdo, kdo by ho z nich vytáhl, Přepsal trochu patriciu v příběh a dodal všechno, čím si byl opravdu jist, ale tolik toho zase nebylo. Sám sobě přiznával, že je v koncích. Sacharóza dodala článek o zahájení provozu informátora. Nad tím Mikuláš poněkud váhal, ale konec konců novina to byla. Nemohli to jen tak ignorovat a zaplnilo to slušný kousek místa. Kromě toho se mu velmi líbily úvodní řádky, v nich se pravilo, rádo by rival dávno zavedeného ankmorporského listu komety zahájil svou činnost na třpitné ulici. Začínáš v tom být vážně dobrá, prohlásila a podíval se k druhému stolu. Já vím, už vím, že když uvidím nahého muže, musím za každou cenu získat jeho jméno a adresu, protože Mikuláš se k ní připojil jako druhý hlas a společně dokončili jména prodávají noviny. Opřel se a napil se onoho hrozného čaje, který vařili trpaslíci. Jen na okamžik měl velmi neobvyklý pocit štěstí. Podivné slovo, pomyslel si, je to jedno z těch slov, která popisují něco, co nevydává zvuky, ale kdyby to zvuk vydávalo, znělo by to přesně takhle. Štěstí! Jako když se mě koučká, pěnová pusinka pomalu rozpouští na horkém talíři. Tady a teď byl volný. Noviny byly uloženy ke spánku, poskládány a jejich modlitby odříkány. Byli prostě hotovi. Mohl se chvilku odpočinout. Prodavači se začínali vracet pro další výtisky, nadávali, plivali na všechny strany a tlačili se dovnitř s celou škálou různých vozíků a kárek, na nichž dopravovali odebranou dávku novin na své prodejní místo. Je jasné, že za hodinu či dvě se bude nenasitných stát lisu dožadovat další potravy, a on se bude muset znovu opřít do toho obrovského kamene a tlačit jej vzhůru do kopce jako ten hrdina z mytologie. Jak on se to vlastně jmenoval? Jak se jmenoval ten hrdina, který musel zatrest valit obrovský kámen nahoru do kopce a pokaždé, když se mu ho podařilo dostat až nahoru, kámen se mu skolil zpět a on začínal znovu, zeptal se. Sacharoza ani nezvedla obličej od práce. Chlapce potřebuje kolečko, odsekla a zbytečně energicky čmárala do papíru před sebou. Mikuláš by musel být hluchý, aby nezachytil v jejím hlase tón člověka, který dělá něco velmi nepříjemného. Na čem pracuješ, zajímal se. Zpráva z obnovující schůze spolku ank morporských akordeonistů odpověděla a dala se do rychlého psaní. A je na tom snad něco v nepořádku? Ano, interpunkce, žádnou to nemá. Myslím, že bychom si měli objednat bedínku čárek navíc. Tak proč se tím unavuješ? 620 lidí je tam zmíněno jménem. Harmonikářů? Jo, nebudou si stěžovat? Nikdo je ke hraní na harmoniku nenutil. Jo, a taky byla velká bouračka na Broadway. Převrátil se tam vůz a na ulici se vysypalo několik tun mouky. To zavinilo, že se začali vzpínat koně a převrátili tak dvou kolák čerstvých vajec, a díky tomu se zvrhnul třetí vůz, který vylil 30 konvic mléka. Co by smyslel o takovém titulku. Po zvedlaku z papíru na němž byl nápis Ve městě zaděláno na největší koláč. Mikuláš se na okamžik zamyslel. Ano, bylo v tom tak nějak všechno. Smutný pokus o humor měl přesně tu správnou míru. Byla to přesně ta věc. Přesně ta věc, která vyvolá kolem stolu paní Arkánové, spoustu veselí. Vypust ten druhý vykřičník a bude to skvělé, přikývl. Jak ses o tom doslechla? No, zastavil se tady policista, cvikla, řekl mi o tom, sklopila Sacharó za oči. Začala nejistě přehazovat papíry na svém stole. Myslím, že pro mě má tak trochu slabost, abych řekla pravdu. Malý a proto nehlídaný kousek Mikulášova ega najednou doslova zmrzl. Jak se zdálo, celá přehrešle mladých mužů s potěšením vyprávila Sacharoze různé věci. Slyšel sám sebe, jak říká, Eláneu si nepřeje, aby s námi kterýkoliv z jeho mužů mluvil. No dobře, já vím, ale to, že mi vyprávěl o spoustě rozbitých vajece, snad nepočítá, ne? No, snad ne, ale a navíc... Copak já s tím můžu něco dělat, když mi mladí muži chtějí vyprávět různé věci? No, asi ne, ale... No, myslím, že je to pro dnešek všechno, zazývala Sacharóza. Půjdu domů. Mikuláš vstal tak rychle, že si ohranu stolu odřel obě kolena. Já tě doprovodím, nabídl se. Dobrý bože, vždyť už bude skoro čtvrt na devět. Podívala se Sacharóza a oblékla si kabát. Proč vlastně ještě pracujeme? Protože tiskařský lis nikdy nespí odpověděl Mikuláš. Když vyšli na tichou ulici, zapřemýšlel Mikuláš, zda měl lord veterinary pravdu, když o tiskařském lisu mluvil. Na tom stroji bylo něco neodolatelného. Byl jako pes, který na vás zíral, dokud jste ho nenakrmili. Mírně nebezpečný pes. Bez pokouše člověka, pomyslel si, jenže to není žádná novinka. To je stará věc. Sacharoza mu dovolila, aby je doprovodil nakonec ulice, kde ho zastavila. Dědeček by měl jistě potíže, kdyby tě se mnou někdo viděl, vysvětlovala. Já vím, že je to hloupé, ale to ti sousedé víš a ta záležitost s cechem... Já vím, hm... Chvilku se dívali jeden na druhého a vzduch na okamžik stěžkol. Tedy podívej, nevím, jak bych to řekl, ozval se po chvilce Mikuláš, protože věděl, že to musí být dříve či později řečeno, ale musím ti říct, že přestože jsi velmi krásná a přitažlivá dívka, nejsi můj typ? Vrhla na něj ten nejstarší pohled, jaký kdy viděl a řekla, no, tak to je jasná a rozumná řeč a já bych ti za ní ráda poděkovala. Víš, prostě mě napadlo, že když my dva celé dny pracujeme spolu... Ne, já jsem vážně ráda, že to jeden z nás konečně řekl. A s tím, jak to se slovíčky umíš, vsadila bych se, že na tebe děvčata stojí ve frontě, že mám pravdu. Tak se uvidíme zítra. Díval se, jak odchází ulicí k jejich domu. Po několika vteřinách se v horním okně rozsvítila lampa. Díky tomu, že běžel jak nejrychleji dokázal, dorazil do penzionu dost pozdě na to, aby se vysloužil pohled paní Arkánové, ale ne tak pozdě, aby nebyl připuštěn ke stolu. Ti, kteří přišli opravdu pozdě, museli sníst svou večeři u stolu v kuchyni. Dnes večer bylo k jídlu karý. Jednou z velmi zvláštních věcí v kuchyni paní Arkánové bylo, že jste dostávali mnohem víc zbytků než původních jídel. Tedy přesněji řečeno, u stolu paní Arkánové se servírovalo mnohem víc jídel, která jsou v povědomí jedlíků zakotvena jako jídla vyráběná ze zbytku včerejšího masa, než jídel, z nichž mohly tyto zbytky pocházet. Poznámka. To mluvíme o domácí kuchyni. Co se týče podniků veřejného stravování, radil bych vám u podobných mozků k maximální opatrnosti. Je samozřejmé, že se tato jídla doma vaří především, když něco zbyde a proto, aby se spotřebovaly ty zbytky. Nesmí to však být zbytky ze zbytku a už vůbecné zbytky ze začátku minulého týdne. U paní Arkánové by to ale muselo fungovat jako ty moderní recepty, které často začínají Vezmeme 30 až 40 deka zbylého kuřecího masa, nebo nameleme 50 deka uzeného od oběda a podobně. Co? Že tomu nerozumíte? Tak to buď proto, že nevaříte, takže nevíte, o čem je řeč, nebo naopak, protože vaříte a víte, o čem je řeč. Byly to různé husté omáčky se zbytky masa, zapečená zelenina nebo bramborová kaše s masem, karbanátky, rizota, fáše, karí, kebaby a mnoho dalších. Karí bylo dosti zvláštní, protože paní Arkánová považovala cizí a zvláště orientální země za něco stejně neslušného jako intimní části těla a proto přidávala koření do karí velmi malou lžičkou v obavě, aby si lidé po jeho požití nezačali trhat oděv z těla a provádět něco velmi orientálního. Zdálo se, že hlavními složkami jsou tuřín, rozmočené hrozinky, chutnající po dešťové vodě, a zbytky jakéhosi studeného skopového, i když si Mikuláš nedokázal vzpomenout, kdy měli to původní skopové. Ostatní nájemníky ovšem ani nenapadlo o tom přemýšlet. Paní Arkánová dávala velké přídavky a většina nájemníků patřila k lidem, kteří posuzovali kulinářskou dokonalost podle množství, jež našli na talíři. Možná, že to nechutnalo nějak úžasně, ale do postele jste šli s plným žaludkem a to bylo ze všeho nejdůležitější. V tu chvíli se právě kolem stolu probírali události dnešního dne. Pan Šmicnutý, jako strážce komunikačního ohně, přinesl informátora i obě vydání komety. Všeobecně se odsouhlasilo, že informátor je mnohem zajímavější, i když paní Arkánová je upozornila, že článek o hadech se nehodí k jídelnímu stolu a novinám, že by se nemělo dovolit lidi takhle děsit. Nicméně déšť brouků a podobné historky plně potvrzovaly představy přítomných o vzdálených krajích. Staré zprávy, pomysl se Mikuláš, zatímco obratně pitval jednu z hrozinek. Jeho lordstvo mělo pravdu. Lidé nechtějí novinky, ale staré zprávy a proto je jim třeba říkat to, co už si ověřili, o čem vědí, že je to pravda. Nájemníci paní Arkánové všeobecně usoudili, že je Patricej velmi rafinovaný. Společnost kolem stolu se shodla, že oni jsou všichni stejní. Pan Větroměj řekl, že ve městě zavládl zmatek a že by se měli udělat nějaké změny. Pan Luftpump prohlásil, že on sice nemůže mluvit za město, ale podle toho, co slyšel, tak v poslední době nějak podezřele ožil obchod s drahými kameny pan Větroměj se ozval, že takové věci jsou obyčejným lidem fuk. Pan Náchylka projevil názor, že hlídka by nedokázala najít ani vlastní zadek na toj zločince a mnoho nechybělo a byl by si za to prohlášení vysloužil na zbytek večera místo u kuchyňského stolu. Dále bylo odsouhlaseno, že to veterinary zkrátka udělal a že by se s ním měl udělat krátký proces. Hlavní chod byl do dojeden ve dvacet a byl následován švestkami v ostudně řídkém pudinku. Pan Náchylka dostal trest o nějakou tu švestku méně. Mikuláš odešel do svého pokojíku brzo. Už si na kuchyni paní Arkánové zvykl, ale nic snad svýmkou chirurgického zákroku by ho nedokázalo přinutit, aby přišel na chuť její kávě. Ležel ve na úzké blužku, paní Arkánová dávala nájemníkům jednu svíčku týdně a on si pro spoustu ostatních starostí zapomněl další koupit a pokoušel se přemýšlet. Pan Kosopát přešel po podlaze prázdné plesové síně a jeho kroky suše klapaly na prastaré parketové podlaze. Smírně napjatými nervy zaujal své postavení v kruhu svíček. Jako zombí byl vždycky v přítomnosti ohně poněkud nedůtklivý. Odkašlal si. Nože, zvalo se jedno křeslo. Taho psa nenašli, odpověděl pan kosopád. Ve všech ostatních směrech, a to musím zdůraznit, odvedli výpečnou práci. Jak zlé by to mohlo být, kdyby ho našla hlídka? Pokud tomu rozumím, ten pes už je opravdu velmi starý, odpověděl pan Kosopát křeslu poněkud oklikou. Dal jsem panu Zichrhajcovi příkaz, aby ho hledal, ale obávám se, že se jim nepodaří tak snadno proniknout do městského psího podsvětí. Vždyť tam žijí další vlkodlaci, nebo ne? To jistě, přitívil pan Kosopát. Jen ti jim nepomohou, je jich jen pár. A seržantka Angua z Hlídky je velmi důležitou osobností vlkodlačí komunity. Nepomohou cizincům, protože ona by na to přišla. A poštvala by na ně Hlídku? Myslím, že ta by se Hlídkou vůbec nezdržovala. O ten pes už je asi v nějakém trpasličím hrnci s gulášem. Ozvalo se další křeslo. Zazněl všeobecný smích. Kdyby se náhodou něco zvrtlo, pokračovalo prostřední křeslo. Koho ti dva znají? Znají jen mě, odpověděl pan Kosopát. Ale na vašem místě bych se nedělal žádné starosti. Elánius pracuje přesně podle předpisů. O já jsem měl vždycky dojem, že je to násilnický a vsteklý chlap. Podivilo se jiné křeslo. To je pravda. A protože to o sobě moc dobře ví, vždycky se přísně drží předpisů. Každopádně setkání cechu proběhne zítra. Kdo bude nový Patrici? Zajímalo se několik křesel najednou. To by pravděpodobně mělo vyplynout z opatrné diskuze a uvážlivého posouzení všech jednotlivých názorů, odpověděl pan Kosopád. Jeho hlas se pohyboval po namazaných kolejničkách. Pane Kosopáde, ozvalo se náhle střední křeslo. Prosím, tohle na nás neskoušejte. Bude to Skřuska, že? Pan Skřuska je v očích mnoha vedoucích osobností města velmi přijatelnou možností. Výborně. Zatuchlý vzduch se naplnil nevyřčenými slovy a větami. Absolutně nikdo nemusel říkat většina mocných tohoto města vděčí za své postavení Patriciovi. A nikdo neodpověděl, jistě, jenže ti muži, kteří touží pomoci, považují vděčnost zavadu na vlastní kráse. Muži, kteří touží pomoci, mají sklony brát věci především tak, jak jsou. Nikdy by se veterinary ho nepokusili sesadit, ale když už je jednou pryč, budou praktičtí. Nikdo neřekl, je tady někdo, kdo by za veterinary ho ztratil slovo? Ticho odpovědělo. Ale jistě, každý přece. Říkali by věci jako chudák, ale toto neustálé napětí v jeho funkci, že? Znáte to? Nebo by říkali, jo, tichá voda, břehymele. A další, a to je ono, měli bychom ho zavřít někam, kde by nemohl ublížit ani sobě, ani jiným, nemyslíte? A tam ten vzadu, možná, že by to spravila nějaká malá socha někde na okraji města. A ten první zase, to poslední, co pro něj můžeme udělat, je, že odvoláme hlídku, aby mu dali pokoj. Tomu si dlužíme. A musíme myslet na budoucnost. A tak se věci těše a klidně změní. Žádný rozruch a velmi málo zmatků. Nikdo neřekl vražda osobnosti. Jaký skvělý nápad. Obyčejná vražda se jednou provede a je vyřízená, ale tahle se opakuje den za dnem. Pak se ozvalo jedno z křesel. Napadlo mě, jestli lord od Kragly, nebo snad pan ticho šlap? Jiné křeslo mu skočilo do řeči. Ale to snad ne! Proč by měli? Takhle je to mnohem lepší. To je pravda. Pan z je muž vzác mých vlastností a potrpí se na rodinu. Naslouchá prostým lidem. No, snad ne jen prostým lidem, doufám. Ne, to jistě ne. Je velmi otevřen i jiným názorům. Samozřejmě, pokud pocházejí od dobře informovaných skupin. No, pen bude potřebovat rad spoustu. A nikdo neřekl, je to prostě užitečný idiot. Každopádně, hlídka se musí pořádně usměrnit. Elánius bude dělat, co se mu řekne. Musíte udělat. Zkřska bude stejně legální volba, jako byl veterinary. Elánius je ten typ člověka, který potřebuje nadřízeného, protože tomu poskytuje legitimitu. Kosopáci odkašlal. Je to všechno, džentlmeni? A co takhle ankvorporská komita? ozvalo se třetí křeslo. Nenarůstá nám tady tak trochu problém? Lidé to považují za zábavné, odpověděl pan Kosopát. A nikdo to nebere vážně. Informátor už prodá dvakrát víc výtisků než kometa a to je na trhu první den. Navíc kometa je téměř bez prostředků. Ach ano, a mají potíže s papírem. O vy byl skvělý článek o té ženě a hadovi, ozvalo se krajní křeslo. A pravdu, pozvedl obočí pan Kosopát. Křeslo, které se poprvé zmínilo o kometě, však mělo evidentně něco na mysli. Byl bych šťastnější, kdyby se tam zastavilo pár šikovných mládenců a ten jejich les rozbili. O to by přilákalo pozornost, odporovalo křeslo. A kometa chce přitahovat pozornost. Ten, co to píše, touží potom, aby si ho všimli. No dobrá, když na tom trváte. Trvat na něčem, to by mě ani nenapadlo, ale kometa zanikne, řeklo křeslo. A bylo to to křeslo, které mu ostatní křesla naslouchala. Ten mladík je navíc idealistá. Musí jednou poznat, že to, co bývá ve veřejném zájmu, Většinou nebývá to též, o co se veřejnost zajímá. Řekněte to ještě jednou. Tím jsem měl na mysli, pánové, že lidé si o tom mladíkovi pravděpodobně myslí, že dělá skvělou práci, ale stejně si kupují informátora. Tam mají mnohem zajímavější novinky. Řekl jsem vám už někdy, pane kosopáde že lež oběhne svět dříve, než si pravda stačí natáhnout boty. Mnohokrát, pane, přikývil kosopát a klasická diplomatická tónina se pro tentokrát z jeho hlasu jaksi vytratila. Uvědomil si to a dodal velmi cený vhled do tak složité záležitosti. Dobrá, nejdůležitější křeslo se mírně popotáhlo. Nespouštějte oči z našich zaměstnanců, pane Kosopáde.